І чув, що, дідо, сказали, прошепів Швайка. Нас тут немає. Зрозуміло? Остап лише зітхнув. Хе, навіть погрітися не дадуть. Стукіт копит усе наближався. Нараз повз них, наче вихор, промайнула постать вершника, що раз по раз періщив коня. Це був «Тишкевич!» «А зараз буде погоня», – сказав Швайка. Він повернувся до діда Кудьми і посміхнувся. «Ну, діду, ви молодець із молодців. Це ж треба таке устругнути, відшмагати пана руками його найвірнішого холопа. А, -а тепер бідулашний Тишкевич до кінця своїх днів боятиметься сюди потикатися». Швайка хотів ще щось додати, проте його голос потонув у шаленому стукоті копит. Ще хвиля, і повз них промайнув гурт челядників пана Кобильського. «Ну, от тепер можна спокійно рушати своєю дорогою», – вирішив Швайка, коли кінський тупіт розчинився в сірих сутінках. «Схоже, цим песиголовцям нині не до нас». Та все ж, аби менше залишати за собою слідів, рушили льодом з вивистої річечки Іркліки. Їхали повільно, мила поземка, а дід Кудьма ледве тримався в сідлі. З обох боків його підпирали швайка з остапом. Підтримували вони діда лагідно, обережно, наче важко пораненого товариша. Тримайтеся, діду! відбадьорював швайка старого. «Ось приїдемо додому, наваримо зілля, і вашу хворобу як рукою зніме». Е, ні, Пилипко, не для мене вже те зілля». Із зусиллям відказав дід кудьма. «Схоже, настав мій час». «Ну що ви таке кажете? Вам же треба ще сенька навчити?» Дід кудьма не відповів. Здається, слів Швайки він уже не чув. Поклали діда в землянці, де жили козаки. Тут йому буде краще, ніж у себе, вирішив Швайка. Хоч доглянути буде кому. А я що не можу? образився Сенько. Можеш, можеш, запевнив його Швайка. Але нині ти сам ледве на ногах тримаєшся. Я ж знаю, що навіювання дарма не минається. Та й не обтім річ. Ну, ми ж можемо для діда і дичини, і скільки завгодно роздобути, і молока, коли треба. А ти ж сам не будеш бігати до села і назад. Ісенько погодився. Справді, бігати йому було ніколи. Він цілими днями не відходив від діда, а той – Прийшовши до тями, квапився передати хлопцеві все, що не встиг до цього. Проте з кожним днем тихішими ставали його слова. Все повільніше він їх промовляв. І все частіше дід лежав із заплющеними очима і дихав так тихо, що іноді здавалося, ніби життя полишило його. Проте дід знову знаходив сили розплющити очі і поглядом шукав Сенька. Ох, мабуть, так і не довчу тебе, дитино, винувато шамкотів він. Доведеться тобі самому проходити всі науки. І знову надовго поринав у забуття, але лише час від часу з його пошерхлих вуст. Злітали нерозбірливі слова. Інколи Санькові здавалося, ніби він розуміє їх. Дід розмовляв з якимись людьми, вмовляв їх не піддаватися татарам, а потім дід зовсім замовк. Але ж інколи з його заплющених очей стікала каламутна сльоза. Де блукала у ці дні його ворожбицька душа Всьогоденні, в далекому минулому Чи такому ж далекому майбутньому? І чому час від часу стискалася його правиця Та, що тримала колись шаблю? З ким дід дьма бився? Кого він оплакував? Матір свою? котрої давним-давно вже не було на цьому світі, вірних лицарів-побратимів, чиї кістки вороняча рознесло по всіх усюдах. Цього козаки не знали. Не знав і Санько. Він не відпускав холодну дідову руку і подумки умовляв його. Не треба, діду, помирати, не треба. Живіть ще довго-довго. От, чуєте, ваші руки теплішають і серце б'ється частіше. «Ну правда ж, діду!» І дихаєте ви глибше, глибше, а очі ваші вже розплющуються. Отак, отак. І, здається, санькові вмовляння допомогли. Якось уранці дідові чоло почало зволожуватися. Очі повільно розплющилися. Діда поглянув на змарніле Санькове обличчя і ледь помітно всміхнувся. «Дякую, дитино, вимовив він понад силу. «Мені знову добре!» «Та просив би тебе вийти!» «Маю щось Пилипові сказати!» Коли Санько, витираючи мокрі очі, відійшов до дверей, Діду ледь чутно прошепотів схиленому над ним швайці. Зараз я відійду. Нічого дитячі сили переливати в дірявий міг. Бережи хлопців пилипку. Ідіть за пороги, по Дніпру. А я молитиму за вас, Бога. І дід замовк. Його застиглі очі вже дивилися крізь Швайку. «Що, заснув?» пошепки поцікавився Грицик, увійшовши до землянки. «Заснув», – погодився Швайка і повільним рухом зняв шапку. Вічним сном заснули дідок у дьма. Мацикові товариші. Сніги розтанули швидко й дружно. Веселі струмки з тихим дзюрчанням подалися до Дніпра.